Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Ezek egy G8 találkozó előtt tartott tüntetés hangjai. A protestálások menetrendszerűek, amikor a világ vezető gazdasági nagyhatalmai üléseznek. Antikapitalista, antiglobalista rigmusokat skandáló tömegek vonulnak városrészeken át, transzparenseiken olyan feliratokkal, hogy létezik egy másik jobb világ, vagy az emberek a fontosak, nem a tőke. Vannak, akik más módszerekkel akarják felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ez a növekedés központú gazdaság, amiben a GDP hivatott megmutatni azt, hogy jól élnek-e az emberek, nem működik. Óriási környezeti károkat okoz, mi pedig nem a nyertesei, hanem az áldozatai vagyunk a fogyasztói társadalom diktálta életmódnak. Sokféle csoport próbálja világszerte megváltoztatni az emberek gondolkodását. Az egyik ilyen a nem növekedés mozgalom, aminek a tagjai és kutatói nem csak vitatkoznak vagy tanulmányokat írnak, hanem alternatívákat is mutatnak az embereknek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Bánsági Éva. A mai és a holnapi téridőben a nem növekedés paradigmájáról beszélgetünk. Elsőként Vence a Liezsivel. A nem növekedés mozgalom szóvívőjével. Először is meg kell értenünk, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer megbukott. Számos jel világosan mutatja, hogy a növekedéstől való nagyon erős függőség nem működik. Annak ellenére, hogy számos környezeti, társadalmi, energetikai, kulturális vagy akár spirituális probléma forrása ez a rossz rendszer még mindig úgy tűnik, egy hogy a vallásos áhítatot érzünk a növekedés iránt be vagyunk zárva ebbe a gondolkodásmódba. Csak erre tudunk gondolni, arra, hogy mindig több legyen. Ezért én azt mondom, hogy először le kell rombolnunk a növekedésbe vetett hitünket. Csak ezután kezdhetünk el máshogy gondolkodni, alternatívákat keresni, és újra gondolni a gazdasági rendszerünket, a társadalmi és a demokratikus, illetve politikai berendezkedésünket. Politik. Ha azt halljuk, nem növekedés, akkor elsőre az ugrik be, hogy le kell mondanunk valamiről, pedig nem szeretünk lemondani a dolgainkról. Ez nem csak lemondást jelent, hanem valójában főként alternatívák keresését. Vagyis egy másik szemüvegen át kell néznünk a világot, mint eddig. Ahogy a közmondás tartja, akinek kalapács van a kezében, mindent szögnek lát. Ez a kalapács nagyon gyakran a gazdaság. Nagyon egyszerűen látjuk a társadalmunkat. homo ökonomikusok vagyunk, akiket racionálisan csak a rövid távú érdekeik érdekelnek, az árak és így tovább, miközben az élet sokkal bonyolultabb. És ha elkezdünk kitekinteni a világba ebből a gazdasági látásmódból, rájövünk, hogy mindennapjainkban fontosabb dolgok is vannak, ezek pedig nem a piaci dolgok. Például a családi kapcsolataink, a barátságaink, a szabadidőnk, a hobbijaink, amelyek segítségével értelmes dolgokat csinálhatunk, és nem valami borzalmas munkával kell töltsük az időnket, mondjuk egy multinál hanem amikor felébredünk reggel, akkor tudjuk, hogy miért kelünk fel, hogy mit fogunk előállítani, hogyan és miért. Társadalmunkba bevésődött, hogy mindig nagyobb autó kell, nagyobb tévé, mindig messzebbre kell utazni, mindig gyorsabbnak kell lenni, egyre többet fogyasztani. Ezektől a függőségektől kell megszabadulnunk, egyfajta méregtelenítésen kell átessünk, hogy eljussunk a lényekhez a toutes ces pulsions, ces tendances pour revenir aux choses essentielles. Én azt látom, hogy útkeresés folyik, hogy hogyan kéne másképp a gazdaságot, és én a vezető politikusoktól is ezt hallottam, hogy kérik a receptet. Pataki György, közgazdász. A Budapesti korvinus Egyetem kutatója beszél. Nos, hát a digrós, a nem növekedés, ugye magyarul, ami egyébként lehet, hogy az angol kifejezés is, meg a magyar kifejezés is ilyen fosztóképzős, ugye, és ilyen negatív felhangja van, hogy akkor nem növekedni, akkor ez biztos, ami lemondás, meg negatív, meg rossz. Tehát szerintem a elnevezés az egy kicsit szerencsétlen. De igazából éppen arról van szó, hogy föltesszük újra az alapkérdést, hogy hogy jó élni, hogy kell berendezni a gazdaságot, hogy ez a jó életet szolgálja. És egyébként a aki tanult közlösségtant, az tudja, hogy a klasszikus közlösségtamban ez is alaptétel volt, hogy most azért növekedünk, és azért kell a növekedés, hogy mindenkinek legyen elég hajlék, táplálék és a saját Reprodukciójához, szellemi és testi reprodukcióhoz szükséges, minden meg legyen, és akkor abba lehet hagyni a növekedést. És szerintem ez a normális, nem? De egyébként meg a saját jólétünk szempontjából sem akarunk végtelenség felé tartani, hanem éppen, hogy van egy pont, amikor elég jól laktunk már, nem? Most épp ebéd után vagyunk. Én legalábbis most érzem, hogy elég jól laktam, és nem szeretnék még egyet, és most kínáltak süteményed, de ezt már nem kérem, mert érzem, hogy nincs rá szükségem. Lehet, hogy van bennem valami mó vágy, hogy még azt is, még azt is, de igazából a testem jelez, hogy jól vagyok, köszönöm szépen, nem kell több. A nem növekedés mozgalma, az egy nagyon jó kérdést tesz fel, hogy mi is az emberi jólét, és mikor élünk egy jó társadalmon, és ezt az alapkérdést hozta vissza, amit a klasszikus közösségek is így mondtak. John Stuart Mill megmondta, stacionár gazdaság jön el, amikor már mindenkinek van elég, nem éhezik, nem szomjazik, van lakhatása, tud tanulni, fejlődni, és az emberiség minden tagja a művészetnek és a tudománynak szentelheti az idejét, kiteljesedhet képességei szerint és vágyai szerint, és boldogan élhet. Nyilván ez egy szép utópia, amit lehet, hogy soha nem ér el a faj, bár homo sapiens sapiens bölcs embernek nevezi magát, akkor talán lehetne ez a cél, mert hát végül is nem ez lenne a jó, hogyha azt látnánk, hogy minden embertársunk jól van, ugye, társas lények vagyunk, szociálpszichológia tanítja, akkor érezzük jól magunkat. Őszintén szólva, ha együtt teszünk, együtt dolgozunk, együtt töltjük a szabadidőnket értelmesen, családban, barátok közt, szomszédságban, és ebben nincs benne az, hogy növekedni kell. Ehhez azt kell, hogy mondjuk kellő mennyiségű, értelmes, érdemi emberi kapcsolatom legyen, akik szeretnek, akik tisztelnek, megbecsülnek, úgy érezzem magam, hogy emberszámba vesznek, értelmes emberszámba, alkotó emberszámba, stb. Úgyhogy nekem a digrósz, a nem növekedés mozgalma azt a lehetőséget hozta el, hogy akkor hogy éljünk, és rengeteg ilyen keresés, útkeresés van a magyar társadalomban is. Hogyan táplálkozzunk, hogyan vásároljunk olyan élelmiszereket, amik ökologiak nem rombolóak, társadalmilag igazságos módon állítottak elő, tehát nem valakinek a kizsákmányolt munkája, égészségtelen munkája által jutok a paradicsomomhoz, hanem tudom, hogy ez a paradicsom úgy állítodott elő, hogy az a természetet se pusztítja, más lényeket sem és emberi lényeknek sem az izzadságcseppjei, abban az értelemben, hogy azok nem egy vállalt, jól megfizetelt, jól kompenzált, elismert izzadságcseppek. Hogyha azt halljuk, hogy ökológiai válság, akkor rögtön eszünkbe jut a klímaváltozás, a légszennyezés, az, hogy állat és növényfajok eltűnnek a közelünkből, pedig 10-20 éven még nagy számban éltek körülöttünk, hogy vegyszerekkel szennyezőkkel a termőföldeket, ilyenek jutnak eszünkbe. Erre az egyébként nagyon komplex krízisre a nem növekedés paradigmája megold. Nyújt. Ez az, ami igazán megoldást tud nyújtani. Takács Sánta András ökológus, az Ötvös Lorán Tudomány Tudományegyetem oktatója. Amennyiben ugyanis továbbra is ragaszkodunk a gazdasági növekedéshez, akkor hiába teszünk bármiféle környezetvédelmi erőfeszítést. Az ezek kapcsán elért eredményeket, előbb vagy utóbb föl fogja falni a növekedés, semmi se fogja tenni a növekedés. Tehát itt most a növekedés fizikai határairól beszél, ugye, hogy előbb-utóbb nem lesz mit fölhasználnunk nyersanyagként a gyárainkban, az autóinkban? Erről is, de fizikai határok közé tartozik az is, amit az előbb említett, vagyis, hogy az óriási mértékű gazdasági teljesítmény nyomán rengetegféle környezeti probléma keletkezik, és ezek fenyegetik az életminőségünket, sőt, hát sok élőlénynek a pusztalétét. Sokan mondják, hogy a gazdaságon belül olyan ágazatok felé mozduljunk el, amelyeknek kisebb a környezet tehát kevesebb anyagot, energiát használnak, kevesebb szennyezést, hulladékot termelnek. Tehát egy súlyosan szennyező iparág, például az alumíniumipar felől, elmozdulunk leginkább szolgáltatások felé, például információs szolgáltatások felé. És akkor mondjuk egy nemzetgazdaság szerkezete így megváltozik. Most ez egy nagyon helyes irány, csak az a baj, hogy hamar eljönnek a korlátai. Az egyik az, hogy mindegyik szolgáltatás támaszkodik az iparra. Nincs szolgáltatási ipar nélkül, tehát gondoljunk például a banki szolgáltatásokra, vagy gondoljunk informatikai szolgáltatásokra. Ha azok növekednek, tehát egyre több banki vagy informatikai szolgáltatást vesznek igénybe az emberek, akkor természetesen egyre több számítógépet kell gyártani, egyre több nyersanyagot kell az előállításukhoz kibányászni, és a többi, és a többi. Tehát, ha az egyik ágazat növekszik, az óhatatlanul is vonja maga után, a másik ágazat jelen esetben súlyosan környezetterhelő iparágaknak a növekedésé. Tehát nincs olyan, hogy csak néhány ágazat növekszik, a többi pedig nem. A másik ellenvetés pedig ezzel az elképzeléssel szemben az az, hogy igen, lehet, hogy szükségünk van bizonyos információs szolgáltatásokra is, de amikor én éhes vagyok, akkor nyilvánvalóan a mezőgazdaságra kell támaszkodnom. Amikor hajlékot szeretnék, tetőt a fejem fölé, akkor nyilvánvalóan az iparra kell támaszkodnom. Tehát egy bizonyos pont után nem növekedhetnek már a mezőgazdaság vagy az ipar rovására a szolgáltatások. Pontosan arról van szó, hogy újrarendezzük a dolgokat, és itt az újrarendezésben mindent újra kell rendezni a gazdaságintézmény rendszerében, a munkát is, a fogyasztást is. De hogyha elkezdünk kevesebbet fogyasztani, akkor munkahelyek szűnnek meg, kevesebb adót fizetünk be, az adóból mondjuk nem lehet úgy finanszírozni az oktatást, vagy az egészségügyet, ami ugye mindenkinek alapvető szükséglete. És akkor itt már, hogyha ezt tovább gondoljuk, és nagyon pessimisták vagyunk, akkor eljutunk oda, hogy hát akkor ez nyomor, betegség és szomorúság. Na hát ez egy teljesen uralkodó, de téves nézet szerintem. <gül> Pataki György. Csak a mostani rendszerben tűnik kevesebbnek. Tehát, ahogy mondtam, én nem akarok még egy tálételt, mert az menne a szemétbe legalábbis egy része. Ez most miért jó? Miközben egy embertársamnak meg nincs étele. És mitől érzem jól magam igazából? Ha degesztrettem magam, és nem is tudok lépni sem, vagy ha csak éppen annyit tettem, hogy jól lakott vagyok, az életfunkció meg tudom tartani, és a mellettem ülő embertársam is ugyanilyen, és az amellettől, és az összes a Földön. De ez a gazdasági rendszer, ez kiderült, nem produkálja ezt mert ez egyenlőtlenségeket produkál. Én még egy tálétet meg tudok venni, vagy akár még egyet. És egy csomó embertársam itt Magyarországon nem tudja. Ez a probléma. Attól följön, hogy itt munkáják szűnnek, meg nem lesz erre pénz, stb., az nem jó, mert az a régi rendszer logikájában gondolkodik, és kéri számon egy teljesen másik rendszer logikáját és gondolkodását. Tehát, hogyha például egészséges élmiszert akarunk előállítani, ugye azt lehet tudni, hogy az sokkal nagyobb tudást igényel, és több munkát ha megnézzük, kik okogő mezőgazdálkodók, azoknak a végzettsége általában ugye az egyetemi szint. Tehát olyan gazdák vannak, akik igencsak fel vannak Természet természettudományból is, meg egyéb vonatkozó diszciplinákból, nagyon jól tudják, hogy hogy kell csinálni. Tehát praktikus tudásuk is van, nem csak ilyen íróasztali. Ez egy sokkal gazdagabb tudás, mint hogy laborokban összerakják nekünk az olyan vegyszereket, amik egyébként meg egy csomó környezetszennyezést, jólétcsökkentést okoznak. Hiszen ugye ezek. Elszínjük a természet, a természetből mi szépen megkapjuk bőrünkön, légzésünkön, táplájukunkon keresztül, utána jó betegek leszünk, fordíthatjuk az adóforintokat még több egészségügyre, még több gyógyszerre. Hát ez egy badarság. Klasszikus közgazdászok egy ilyen világot vizionáltak, hogy azért jó a piacgazdaság, a kapitalizmus, mert felszabadítja az emberi kreativitást, szabadságot ad, hogy egy ilyen jó világot felépítsünk, ahol mindenkinek lesz elég. Ez eltűnt, ez nagyon érdekes, hogy hol jött az a fordulat mind a a mind a világban, hogy egyszer csak a célá vált a növekedés és a fogyasztás. Ez egy eszköz volt. Vissza kéne rakni eszköznek. Növekednie kell a szegény családoknak Magyarországon is, hogy legyen elég jövedelmük, hogy a gyerek jó iskolába járhasson, táplálkozhasson, hogy fejlődhessen egészségesen. Nekik növekedni kell. Nekem nem kell növekedni, és egy csomó társamnak meg csökkennie kell valószínűleg, lehet, hogy még nekem is, ahhoz, hogy jobb életet éljen, kevesebb rohanás, kevesebb fölösleges vagyon, amit ki sem tud használni, nem is tud élvezni, csak teher, Nyű, minek? Back when I was out, I every before. Vannak, akik ellenállnak a fogyasztói társadalom sokszor megtévesztő csábításainak. Kiszállnak a verkliből, a pénz és a vagyon utáni loholásból. Ők az önkéntes egyszerűsítők. Az Egyesült Államokban mozgalmat is alapítottak. Magyarországon nem alkotnak közösséget, de vannak, akik ezt az életformát élik. Kocsis Tamás is, aki közgazdász, a Budapesti Korvinusz Egyetem oktatója. Hogyha megnézzük, hogy mit tekint a mai társadalom sikernek, akkor ennek a mai világban vagy fogyasztói társadalomban ugye külső jegyei is kell, hogy legyenek. És hát az önkéntes egyszerűség, mint mozgalom, illetve egy-egy személy, hogyha konkrétan egyénekre hivatkozunk, észreveszi, hogy ezek a külső jegyek, ezeknek a felmutatása gyakran a személyiség rovására is megy. Tehát, hogyha mellé teszem a külső sikerkritériumok kritériumuk mellé azt, hogy tulajdonképpen mi is vagyunk, vagy mi a fontos az életbe, akkor meg lehet, hogy bizonyos ellentmondásokra bukkanunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen külső látványos anyagi jeleknek egy jó alatunk van, vagy hogy a mobiltelefonunk a legújabb technikát képviseli, és itt tovább. Tehát minden, amit ugye a reklámokban látunk. Azt ugye igyekszünk megszerezni, hiszen ezek látványos birtoklását tekinti a közösség sikernek. Az önkéntes egyszerű az rájöhet arra, hogy nem ez az, amit szeretett volna, anyagi javak, végnéküli kergetés és egyfajta múkuskerékbe való ugrálás, hanem ennél többről szól az élet. Mikor én önkéntesen akarok egyszerű lenni, akkor ugye föl kell vállaljam azt teljes személyiségemmel és pszichémmel, hogy esetleg úgy fognak rám tekinteni, hogy sikertem vagyok, hogy lúzer vagyok. Már hát ugye nem lehet minden esetben még mellé mondani, hogy hát én egyébként megengedhetnék mást is, de én ezt direkt csinálom. Somodi Imre a 90-es évek egyik legsikeresebb üzletembere volt Magyarországon. Az ő cége gyártott először vitaminos pesgő tablettákat idehaza. Nagyon meggazdagodott belőle. Aztán úgy látta, nem lehet tisztességesen az üzleti versenyben fennmaradni. És az is egyre jobban zavarta, hogy nem az a fontos, hogy embereket gyógyítsanak, hanem hogy minél többet adjanak el a termékeikből. Ma már egész máshogy él az egyik legnevesebb fővárosi kávéházat vezeti. A 2000-es évek elejére az, hogy tulajdonképpen az életem jelentős része megbicsaklott az, hogy nem csak eladtam ugye 96-ban, 2001-ben ott is hagytam a céget, addig ott dolgoztam, az, hogy a első házasságom felbomlott az, hogy nagyon súlyos betegséggel kínlódtam, nagyon nagy részét elvesztettem a vagyonomnak, tehát tényleg negatív dolgoknak a sorát kellett átélnem. Ebben ugye azt láttam meg, hogy sehova nem az, hogy két végén égetjük a gyertyát. Azt hiszi az ember, hogy ő neki kell a lehető legnagyobb energiával küzdeni a győzelemért. Úgy tekintjük az életet, mint a olimpiát, hogy itt aztán élethalál kérdés, és mindent bele kell adni, és mindent feláldozunk. És én arra jöttem rá, amikor újra házasodtam 2004-ben, hogy ez milyen iszonyatos fontos, hogy meg legyen a lelki békénk, hogy meglegyen a családban a harmónia, hogy nem az a kérdés, hogy mekkora például a a számlámon, hogy mekkora az autóm, és hány napot milyen drága hotelbe töltök, ami régen báványokként egyszerűen gúsba kötött. Én is így éltem, hogy kijön az új, még nagyobb autó, akkor nekem az kell, mert hogy néz ki, hogy a Somodinak nincs olyan nagy autója, ugye? Tehát magunknak építjük ezt a mókus kereket, mert nincs vége. Nem minden autógyár, minden ruhagyár, minden hotel újabb és újabb marhaságot talál ki, pont azért, hogy az én pénzemet elvigyünk és akkor a sok bukással és csalódással és ennek a folyamatnak a megértésével ugye jutottunk el oda, hogy ez egy butaság. A régebbi életéből, tehát az üzleti életből találkozik-e nagy hogy Nem sajnálják önt, vagy nem gondolják, hogy valahogy vesztesként távozott ezekből a körökből? Szerintem van egy ilyen réteg. Van egy olyan réteg, aki azt gondolom, hogy sajnál. tehát úgy gondolja, hogy nekem ez fáj, és hát kár, hogy az Imrével ez lett. És van egy olyan rész, Továbbra kapcsolatba vagyok, akik azt gondolom, hogy csodálkoznak, néha csodálnak, néha értenek vélnek, és ezek az emberekkel nagyon jó a kapcsolatom, és tulajdonképpen ez egyfajta küldetésem is, ugye, hogy megmagyarázni, megmutatni, láttatni, hogy így is lehet boldognak lenni. Nagyon tudatosan dönt az önkéntes egyszerűsítő arról, hogy mit vesz meg. Ez mit jelent, mit gondol végig, mielőtt megvásárol valamit. Nem is annyira az a kérdés itt, hogy mit vegyünk. Tehát bementem a boltba, és ott a pót. Sorakozik a sok termék, és akkor ott lefuttatok. Képzeltben így a fejemben valamilyen algoritmust és akkor kiválasztom. Ennél sokkal radikálisabb az a gondolat, hogy venni vagy nem venni. Kocsis Tamás. Kocsistamás! Azt mondom, hogy nem venni, az azt is jelenti, hogy a szükségleteimet próbáljam megoldani a saját rendelkezésre álló erőforrásaim segítségével, akár a saját kreativitáson és a munkaerőm révén. Vegyünk egy példát. Felmerül bennem, hogy szükségem lenne egy mikrohullámú sütőre, akkor nem azon gondolkozom, hogy van erre pénzem, hanem az jut eszembe, hogy szükségem van nekem egyáltalán erre. Van otthon mondjuk egy tűzhelyen megsütőm, amivel meg tudom melegíteni az ételeket, amire egyébként használnám a mikrohullámú sütőt. De hát manapság már elterjedt dolog a mikrohullámú sütő, azt gondolja az ember, hogy hát ez kell az ételmelegítéshez. Végig gondolom, hogy hát én más módszerrel is meg tudom ezt melegíteni, akkor nem is kell megvennem. Tehát a pénzt sem kell rá megkeresnem, ha pedig nem kell megkeresnem rá a pénzt, akkor esetleg marad több szabadidőm, abban az időben ki tudok menni az erdőbe, vagy le tudok ülni valakivel beszélgetni, vagy el tudok olvasni egy könyvet. Hát igen, ez egy jónak tűnő példa. Tehát a helyzet az az, hogy ezekről a szükséletekről való leválást kellene radikálisabban megközelíteni, és hát ez finoman szóval sem mindig sikerül. All these years of In. I won't say it wasn't fun, but now it has to end. Life is moving oh so fast. I think we should take it slow. Rest our heads. konfliktus az mélyebb annál, mint hogy azzal lehessen intézni, hogy nem kell nekünk több növekedés. Miszlivetsz Ferenc szociológus, a Kőszegi Felsőbb Fokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója beszél. A konfliktus arról szól, hogy létrejött a második világháború után egy olyan modernizáció elmélet növekedés pártiság, ami a gazdasági és anyagi fejlődést és növekedést azonosította, vagy szorosan összekapcsolta az emberi jogok és a demokrácia kérdésével Tehát úgy nézett ki. Hogyha van demokrácia, és vannak emberi jogok, akkor úgy nézett ki, hogy a kettő szorosan összekapcsolódik, és nem is lehet szétválasztani. Most az derült ki, a 90-es évektől, vagy az új évezettől, hogy de, hogy igen, vannak emberi jogaink, csak nincs növekedés. És nem csak növekedés nincs, hanem gazdasági válság van. Az emberek elvesztik a munkahelyüket, és teljesen tehetetlenek ebben az ügyben. A nemzetállamok nem tudnak igazából sokat tenni, valamit tudnak tenni, megoldani nem tudják. A globális problémákat. Ha nincs demokrácia a nemzetállamok feletti szinten, akkor az van, ami most van, hogy a legerősebb gazdasági szereplők, a legnagyobb multinacionalis cégek és a nagy pénzügyi szervezetek, amelyeket szintén nem tudunk ellenőrizni, és nem választjuk a vezetőiket, a Világbank, a Világeselmi Szervezet, a Nemzetközi Pénzügyi Szervezet, az IMF, olyan nyomást tudnak gyakorolni, olyan összefonódást produkálnak, a nagyhatalmak, vagy akár kisebb államok politikai vezetésével, ami kibokozhatatlan, a demokratikus kontrollnak nincs alávetve, és nyilvánosságot sem igen kap. A legitimitásukat és a szabahihetőségeket kikezdte ez a válság sorozat, amiben most már egy hosszú évtizedben vagyunk, ám azért mindenféle szempontból erőse katonai értelemben, politikai értelemben, lobby erejüket tekintve és financiális erejüket tekintve, mert amíg nem tudjuk megteremteni intézményesen a nemzetek feletti demokráciát, nagy mozgalmakat tudunk csinálni, egy picit megijeszthetjük ezeket a szereplőket, akik egy kicsit máshogy fognak beszélni. Ez is eredmény, de a civil társadalom nem tud beleszólni a döntésekbe. Kedves hallgatóink! A holnapi téridőben 14 óra 34 perctől tovább folytatjuk a nemnövekedésről szóló adásunkat. Abból az alkalomból, hogy jövő héten Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Nemnövekedés Konferenciát. A programok nem csak a tudósoknak szólnak, hanem a nem növekedés hét keretében szervezett beszélgetések, művészeti előadások mindenki számára nyitottak. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a megújult médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. A hangmester Kerekes Endre nevében is köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Bánsági Éva. Viszont hallásra!